Taktakan chanel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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, a technikus kollégámnak, Mári már és itt van. Ma szép témáknak nézünk elébe az Édes-Indiában. Elsőként vendégünk élő beszélgetésben Rúzsa Ágota lesz, aki tanár, a szólintézetnek a vezetője, a metafizikai gondolkodás kutatója, a nyugati és a keleti gondolkozásmódoknak ismerője, munkatársa volt Viktor Karonnak és Szepes Máriának, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni amint érzékelhető. Nem is annyira arról, hogy mi az, amit ő Indiában megélt, mert hát néhány szót arról is érdemes beszélni, hanem inkább arról, hogy ebben a mi úgynevezett nyugati kultúránkban India szellemi hatása miként bújik meg, miként jön elő, mint egy búvópatak beszélgetésünk Beszélgetésünk után jön Mondhatnám szokásos indiai telefoninterjúnk, amit az előző napokban készítettem. Leveles Zoltánnal két helyszínről, tulajdonképpen egy helyszínen volt, a Ganges mentén, a elterülő Varanasi városában volt, ami a Ganges folyásának szinte a, a közepén van. Ez egy nagyon híres hely az összes zarándoklat egyik nagyon fontos célja, és amiről beszélni fog, az egy különlegesen érdekes dolog, ugyanis az ottani halott égető gáton, vagyis azon a részen is járt, ahol a halottakat égetik, és beszámol arra, hogy az indiaiak, a halotti szertartásukat, miként élik meg, az a búcsúztatást, hogyan bonyolítják, és egyáltalán milyen ez a kérdés indiai szemmel, azt hiszem így a halottak napja után ez egy elég érdekes téma. És utána pedig Csennájba visz minket, gondolatba is, hogy előtt volt, a előtt Csennába volt, Dél-Indiában, Tamil Nadu államnak a fővárosában, ahol egy esküvőn vett rész, egy három háromnapos, uh, uh, igazi, indiai, hagyományos esküvöm erről fog beszámolni. És uh, ez különlegesen érdekes téma, hisz uh, egy olyan esküvről van szó, amiről ah, tulajdonképpen a beszélgetésben nem is nagyon sok szó esett, de mivel uh, itt dolgoznak Magyarországon a szülők, jól ismerjük őket, sőt a leányt is ismerjük, aki uh, férhez ment, hogy ez egy igazi, hagyományos, úgynevezett ilyen elrendezett házasság, ahol a szülők nagyon sok időt, éveket töltöttek azzal, hogy megtalálják a gyermekeiknek a legjobb partnert, és maga a férj és feleség, apa és anya is hasonlóan jöttek össze, és rendkívül szoros és mai napig tartó, nagyon erős szeretet kötelék fűzi össze őket, és reméljük, hogy ezt a nemes hagyományt sikerül tovább vinniük. Ma két zenénk lesz, amire érdemes figyelni. A beszélgetés alatt, amit Ruzsa folytatok és nem sokára kezdődik, Sangita Shankar és Runum Majumdar Emotion in Life című anyagából fogunk hallani egy hosszabb darabot, több részletben fúval a szitár és a Mi Citer a, az őse vagy inkább a, a Indiában korszerűsített változata a Szantúr fog játszani. Ezek alapvetően ez egy hagyományos észak-indiai klasszikus zene, de igazából egy kicsit már a modern hangzásvilág felé is hajlik. És a Leveles Zoltánnal folytatott beszélgetésünk előtt pedig a Ganges vizén címmel Subhan. 4G és a karma csoport, Chess csoportnak a fúziós indiai zenéjében fogunk hallani. Ez a modern zene és egy tradicionális bengáli népdalnak az érdekes vegyüléke lesz. Ez a zene érdemes erre majd figyelni, tehát nem sokára elkezdjük a beszélgetésünket, Ruzsa Ágotával itt az Édes-Indiában. Ruzsa ülök itt a stúdióban, akiről elmondtam már, hogy tanár, és a, a nyugati, ezt így mindjárt megkérdezem, nyugati, mert a viszékei gondolkodásnak az egyik kutatója, sőt, tanára is, és nagyon szoros kapcsolat fűzött téged Szepes Márjához, és Viktor Karonhoz, aki Szepes Márjának Testvér. testvére Bátya. volt. Róla viszonylag keveset hallunk, pedig ha jól tudom, ő, mondhatni szinte jelentősebb személy volt. Hát, Tehát, ha szabad ilyet mondani, igen, nem, akról, igen. Ne, nem, nem tudom, hogy meg lehet-e mondani, hogy ki a jelentős, ki a nem, de az nyilvánvalónak tűnik, hogy egy fantasztikus testvérpár volt. Szóval gyakran kérdezik, hogy mi nem biztos, hogy a leírt gondolatok azok, amelyek alapvetően a 21. században visznek, bár sokan úgy gondolják, gondoljuk, hogy azoknak is megvan a evilági -e jelentésük, de az, hogy, hogy gyakorlatilag a születésüktől kezdve, Viktor bácsi ugye 907-es, tehát tavaly volt száz éves, Mária néni most lesz december 14-én száz éves, 908-as, valami olyan intenzív, kreatív, önmegvalósító és önmagukon is mindig túl mutató és túl törekvő attitűddel élték az életüket, és ketten nagyon addig, amíg 76-ban meg nem halt Viktor bácsi, nagyon szoros szellemi műhelyként alkottak az országban, azt szerintem nagyon példamutató lenne, különösen manapság, amikor tény, hogy egy kevés időt szánunk ilyenre. Olyan témába foglalkoztak, ami főleg a, a, a 50-es, 60-as, 70-es években, hát mondjuk nem volt Népszerű, mondjuk így, így ha éppen Igen, meg lehet, nem a... tiltották volna aztán szívesen. Aztán, így van, pontosan, Igen. tehát, hogy ugye valamilyen módon az ezotériához kötik őket, és még abban a világban is, társadalomban is, ahol szabadon lehetett, tehát mondjuk a háború előtt vagy, vagy a 19. században, akkor is ezotériának hívták, hát még akkor az 50-es, 60-as években, így, ahogy mondod. Azt mindig mesélte a testvére, vagy Mária néni, és különösen a Viktor bácsi felesége Magdi néni, hogy, hogy milyen izgalmas, hát... Trükköket kellett például ahhoz bevetni, hogy a Viktor bácsi, aki soha nem dolgozott a rendszerváltás után, mármint a háború után, hivatalosan munkakönyvvel, hát hogy úszhatta meg, ugye? Hát tudjuk, hogy akkoriban ez büntetendő Igen, ez dolog. Kár kár volt. Kár kár Mondjuk nem is lépett ki nagyon a lakásból. Igen. Tehát egy olyan mélybelső belső alkotóműhelyt alkotott, és hát volt egy fantasztikus élettársa, aki őt ebben támogatta anyagilag is. Nem, nem, nem lépett ki. Na most. Indiával a kapcsolatuk nekik is, és hát ha jól gondolom, neked is valahol itt kezdődött, nekik pedig valahol másút kezdődött, de ez a kapcsolat nem biztos, hogy nyilvánvaló, bár aki olvassa Szepes Mária írásait, annak egyértelmű, hogy főleg a karma és a lélekvándorlás kérdés olyan erősen dominál, hogy ezeket a gyökereket letagadni nem lehet, bár nem nem direkt, nem ben, direkt módon van, Igen. ezeket. Én szerintem is az, valószínűleg mások is voltak azért Magyarországon, és az egyik izgalmas terület, ami mostanában kezd megragadni, hogy ezt a, az ezotériát a, a 21. századi szellemi tudás irányába, ezt a szállat valahogy felbontani, és, és megérteni jobban az összefüggéseket, kapcsolatokat talán azért is, mert mindenki olyan hirtelen kint akar lenni a világban, és tenni, csinálni akar, és szerintem amit az ezotéria, vagy egy mély spirituális iskola tesz az az, hogy hosszú ideig nem megyünk kifele, hanem belülről érlelünk. Így nézve én azt gondolom, hogy az európai ö, spirituális hagyomány az egy olyan biztos, hogy aktívan is, kimutathatóan is 4 500 évre visszavezethető, és ebben az egyik legizgalmasabb váltás itt a 19. század végén volt, amit teozófiai társuláshoz kötnek, a Blavatskin keresztül valami egészen izgalmas kele keleti, elsősorban indiai hatás jött be az európai gondolkozásban, és hát valószínűleg ez volt az első ilyen reneszánsz ennek. A, az első indiai guruk, tanítók akkor jelentek meg, és ugyanolyan nyitottsággal és lelkesedéssel fogadtak. Tehát biztos, hogy az európai kollektív tudatban ott egy nagyon nagy nyitás indult el. És igen, a Mária néniék Hát valahol egy ilyen spirituális mama szárnyai alatt nőtek eleve, akit úgy hívtak, hogy sahib, már az elnevezés is, már mint az ilyen családi elnevezés sem volt akármi. De hát ők kicsikoroktól kezdve, alapvetően, hát azt soha nem felejtem, amikor Mária mindig azt mondta, hogy ah, akkoriban bekukucskáltak, hogy mit csinálnak a szalomban náluk, és ők halára nevették magukat a bátyával, mert hát Kant és Hegel volt számukra a legfontosabb gondolkodó, meg a német klasszicista filozófusok. Aztán elmentek Berlinbe, ez egy nagy lépés volt szerintem, 30-ban, és 33-ig a Reichstag felgyűjtásáig ott voltak, és ott történt valami találkozás, és a Magda elmondásából úgy tűnik, hogy ott ők egy parkban, a Viktor bácsi, egy parkban leülve mellé jut valaki, és az egy indiai ember volt. Mm. És hát elkezdte tanítani. Ott. És ott indult el valami, ami egy sokkal tudatosabban, tehát nem ez a magyar háború előtti, első világháború utáni spiritisztakör, kör, amit a mama ága vitt, hanem egy sokkal tudatosabb szellemi utat kezdtek járni. És egyértelmű volt Viktor bácsi már az első pillanatok kezdve az életet, mint egy kísérletet fogta fel arra, hogy a szellemi úton hogy lehet mélyebben és mélyebben menni. Ezért aztán idézőben semmi nem volt szent neki, ha lehet így mondani, mert minden a tanulásnak egy kísérleti mezője. Na, ez, ez például én úgy érzem, és mervén ugye az indiai gondolkodás, vagy inkább a joga, mestereknek a gondolkodás, hát ez tipikusan egy egy mondjuk úgy idézőben mondom, hogy indiai, uh -huh. vagy keleti uh -huh. alapállás, hogy az egész életünket egy kísérletnek tekintjük, valaminek az elérésére, és hát nyitva van a vége, nem vagyunk olyan elbizakodottak, hogy azt mondjuk, ez a hogy, vége. Itt hogy ez a vége, és megér uh -huh. elértem. Igen. Igen, és mondjuk ebből a szempontból aztán a külvilág számára sokkal foghatóban pont a Mária nénin keresztül jött. Talán élete vége fel többször ismételte magát, hisz hát végül is 99 éves koráig élt. De mégis az utolsó, tehát például a 70-es nyolc, én a 70-es évek végén ismertem meg őket, a Viktor bácsi pont akkor halt meg. De azt a szellemi frissességet, amit adta a Júlia utcában vagy a Nagyajtai utcában, ők megvalósítottak, a, a római klubról náluk hallottam először. A keleti, az soha nem felejtem el, ott emeltem le az upanisádokat először a könyvespolcról. A Teozófiáki társaság a titkos doktrinákat ott ért, emeltem le először, és egy egészen döbbenetes volt azt látni, hogy számukra a régi hagyomány az egy kiindulási és egy szemléleti alap ahhoz, hogy az új világot, ami eljövőben volt, és ők is nagyon látták és hitték, hogy ez egy új világ, ami jön, az azt pedig egy ilyen folyamatos, ilyen visszacsatolásnak érezték. Tehát például Viktor Bácsi többször írt az egyiptomi ö, Alkonyi bárkáról és az egyiptomi piramisokról, és mikor hirtelen megtalált egy cikket arról, hogy a nem tudom melyik priamizsban megtalálták azt az érdekes kamrát, amiről addig soha nem tudott senki, és ő kvázi korábban úgy tűnt, hogy írt róla, akkor ez számára néha visszaigazolás, vagy az elektromosság, az totális izgalomba tartotta. De Krisna Murtiről is ezt olvastam, hogy az elektromosság teljes mértékben megragadta őt is. És ő is ennek a kísérletező szellemi iskolának volt egy ilyen, hát szerintem zseniális alakja az európai gondolkodásban. Úgyhogy szerintem is ez a kísérlet, és hogy mindig megújulni, és mindig tovább menni, és mindig befogadni az egész világot, és azt nyitottan fogadni, hogy hogy lehet integrálni abba a szellemi magba, amit magukkal hordoznak, ez egy, ez egy komoly minta. Te elég jó a halanynak. Bizonyultál, ezt a kutatást utána magad is folytattad, és a kalandozás egész messzire jutottál. Bár, ha jól tudom, ez a messzeség akkor nem kelet felé vitt először, hanem nyugat felé, Anglia felé. Van. igen Igen. Én, én, én közben angolos voltam, és egy anglomániás, úgyhogy úgy utólag most már itt a 90-es éve, amikor az árak megugrottak, és minden drága lett akkor, hogy néha úgy bosszankodtam is, hogy ez az Anglománia, ez az első utamtól kezdve az egész 80-as években énig Angliába vitt, és milyen drága volt. És a banán, meg a metro jegyek világában éltem. Holott, ha akkor mentem volna Indiába például... De valahogy mindig azt éreztem, és emlékszem, pedig ismertem már a Mária néniéket, és azt a fajta hatást. Nekem valahogy mindig az volt, hogy valami oka van, hogy itt születtem, és nem ott, és nekem azt kvázi tanulni nem kell. Ezt néhányan mondják is az anyám, például mindig azt mondja mostában is, hogy kislányom, lehette volna egy nagy india kutató, és mondtam neki, mama, de nekem ez nem dolgom. Szóval, uh -huh. igen, valahogy ez izgat inkább, hogy hogy lehet a mostani nyugati világ gondolkodásában fellelni azokat a kötéseket, kapcsolódásokat, amelyeket szerintem a hagyomány gyönyörűen megjeleni. De ha valahogy erre nem vagyunk nyitottak, akkor, akkor megrekedünk egy kicsit. Hát. És azért sok olyan emberrel találkozunk, aki ugye olyan mélyen bele megy a hagyományba, hogy nem is tud kitekinteni belőle, és nem vesz észre, hogy akár a hagyomány szólal meg egy új formában néha. Most azért Angliában te egy egész különleges dologra találkoztál? Hát azért valószínű, hogy a sors az azért, azért úgy hordoz, hívjuk sorsnak, mert én tényleg kiváltságosnak érzem magam. Egészen az utóbbi évekig azt éreztem, hogy állandóan tányéron kapok, vagy tenyérbe kapok lehetőségeket. Ez a Marianénékhez is kvázi véletlen jutottam Angliába is, ahova bárki lehetett volna bárhova. De én, én belecsöppentem, így van, egy olyan, olyan szellemi pesgésbe, ami a 80-as években abszolút a legújabb. Ö, pszichológiai, humanisztikus pszichológia, transpersonális pszichológia, az új tudományoknak nevezett gondolatkör, spirituális közösségek is, akik úgy szintén ebbe az irányba nyitnak, és jobban és izgatja őket a, a régi hagyományra épülő gondolkodás és az új tudomány kapcsolata. Így van. Tehát az, hogy például egy, de ez érdekes, hogy nem mindig voltam rá érett. Tehát például a Viktor Káron írásait én nem nagyon tudtam fogni az elején, én csak szerettem azt a emberi magatartást, amivel ott találkoztam. Mikor Angliába kimentem, és ezekkel a dolgokkal találkoztam, és visszajöttem, és újra kezembe vettem a Káront, akkor sokkal több és jelentése volt. Vagy David Bommalangiába találkoztam, ugye kvantumfizikus, mindenki oda volt érte. Ugye Einsteinnek is volt. Munkatársra, munkatársa itt van. Éve. És gyakorlatilag a, Dalai a barátja volt. Tehát egy, a egy nak igen. egy hosszú, 10-20 éven át való dialógus partnere volt, így van. És akkori, akkoriban nem nyíltam erre például ki. Tehát azért az izgalmas, hogy az ember tudata, nyílik és befogad dolgokat. Sőt, úgy gondoltam, hogy egy öreg fizikus, aki itt mondja a saját kismániáját. És rá egy pár évre a dialógus módszereinek megismerése közben döbbentem rá, hogy itt tényleg a kvantumfizika, a keleti gondolkozás, Krishna és a többiek együtt vannak egy kupacba. rúzságotával a beszélgetésünket itt az édes Indiában. Ugye ott tartottunk, hogy hosszú kalandtúra első állomása az Anglia volt, tehát a második, államása az első az Szepes Máriaéknak a háza volt. A másik második ilyen nagy szellemi kalandtúrád az, az Angliában történt, és David Bomot említetted, és a dialógust. Ugye, és David bombról nagyon közis, igazából már Einsteinről is, hogy a keleti ö, gondolkodás, jelesül főleg a bagavadgita tanítás nagyon közel állt hozzájuk. Hiszen például, amikor a, a, az atombomba elkészült, akkor nem csak Einstein, mindenki különböző szemszögből értékelve a dolgokat, de, de Heisenbergnek is az jutott az eszébe, amit a Bhagavad olvasott, hogy az a, amikor egy ilyen energia szinte az isteni nagysága az energiának fölszabadul, az, az, az mennyire elképesztő és káprázatos, amiről többek között a Bhagavad Gita is ad egy leírást. Hát ez nagyon izgalmas. Hú, tényleg rövid a beszélgetési időnk, mert most ezzel gondolattal plusz átvezettél engem, így van, azon az angliai úton indult el, és utána ugye amerikába kapcsolatba kerültem ennek a dialogusnak egy gyakorlati megvalósításával, de még ott ezen az angliai uton indult el egy másik dolog, aminek a hatására először az Ariadné Gája alapítványt csináltuk meg itthon, és annak úgy tűnik, hogy az egyik legfontosabb, aminek az alapítója volt a Viktor Károm felesége és a Szepes Mária néni velem együtt, de az egyik legizgalmasabb dolog nem az volt, hisz a Mária lényi még aktívan élt, tehát nem az ő hagyatékát kellett, és a Viktor bácsi meg úgyis egy elzártabb világban élt. De az egyik legizgalmasabb dolog, amit szerintem át sikerült hoznunk Magyarországra, az az Alice Bailey hagyomány, ami ugyanabból a teozófiai uh -huh. ágból nőtt ki, és azért jutott ez most eszemben, mert az atombombát hoztat be, és az atom mint energia felszabadítását, és ebben a hagyományban, a hét sugártanban egyértelműen az uh -huh. atom az az Úgynevezett első sugár vagy a spirituális akarat uh -huh. sugara. És ez, gondolom, a ez az Elis Bélinek a tanítás, ami magyarul is... A most már, most már egyre jobban lassan egy-két-két Meg mondjuk az alapítványnál lehet még kisebb-nagyobb képzésekre is járni. De ami az érdekes, hogy igen, tehát hogy ez is keleti, ugye ez egy buddhista, vagy nem buddhista, de tibeti mester tanításához kötött indiai keleti hagyományt hozzát európai nyelvre, de hogy az atombomba pontosan, tehát hogy az, az egyes sugár az egy olyan végtelenül erőteljes, spirituális erő, amelynek az első evilági megnyilatkozása az atombombámban volt benne, vagyis az atomenergiában Igen. van. Ami ennek a hogy mondjam, a, a negatív tükörképet. Pontosan, tehát, hogy, hogy ahogy, ahogy te is tanultuk, hogy félre ne valaki, itt sem semmi sem nem, nem, nem állunk nem, az atomobb a pártján, Esőt, hanem, hanem egyszerűen az, az a döbbenetes erő, ami megnyilvánul az az, ami, ami az embert és kell gondolkoztasson. És, és ez a, ennek a hagyománynak az értelmezésében épp a, a G Wright-al szoktunk erről sokat beszélni, vagy gondolkodni, a jelen pillanatban nincsenek is olyan impulzusok, inkarnálódva a Földön, amelyek ezt az energiát hordozzák, uh -huh. mert azt egyszerűen nem bírja el a világunk, ugye robbanásszerű energiát hordoz, és e ember lélekként ebben a minőségben nem találja még a helyét a fizikai világban. Uh -huh. Szóval barzasztán izgalmas ez az egész, ahogy kialakulhat, vagy összekapcsolódhat, mert ugyanakkor a tudomány világában viszont már kvázi találtunk, és azt is, ahogy a bomba robbanása ugye eredményezte, fel kellett ismernünk, hogy nem elegendő csak a spirituális mély energiát, hanem mellé azt a szeretet bölcsesség energiát is, ami a mi esetünkben a második sugárhoz kötődik. Muszáj meg kitermelni magunkban, mert különben pusztító energia lesz belőle. Úgyhogy a Bómot ugyanez izgatta, Nem ilyen módon, de őt meg pontosan az izgatta, hogy a kvantum szemlélet alapján azt látta, hogy a világ eleve nem előre determinált, és valakik által teljes mértékben kívülről külső realitásként fogható fel. És arra döbbent rá, hogy az emberi gondolkodás, kvázi a tudatosság az nagy mértékben és alapvetően a teremtője ennek. És ő ezért indította el a dialógust, hogy Közösen, kollektíven létrehozhatunk-e egymás valóságot? Ez volt talán a 70-es, 80-as évek legnagyobb küldetése, amit csinált. És egy olyan mozgalmat indított el, ami szintén izgalmas látni, hogy különböző formákban, böldkafé, open space, dialógus. Ezeket, mint amint egyébként szervezetfejlesztése is foglalkozott. bele is foglalkozott. Abszolút. A munkában. Méghozzá tánk, nagyon jó eredménnyel. Mert hát, ahogy a manapság hívják, a kollektív intelligencia megteremtése nélkül nincs változás. Mert ugye ezek a most már módszerekké vált Igen. fölismerések segítik azt, hogy egy, egy gondolat... Egy közösségbe szülessen meg. Ne csak egy ember fejének a régi módszer szerint, hogy van egy vezető és lohalnak utána, hanem, hanem egy közösség szülje meg a gondolatot, és ilyen értelemben mindenki ennek az egynek a részeként tudjon működni, ami egy nagyon ősi mintát hoz elő, ami hát valószínűleg az ember szívében ott van a mélyén, csak... Valószínűleg ezért érzik magukat az emberek nagyon jól, amikor az utóbbi időben igen. lehetőségük van ilyen típusú beszélgetésekre, és nem pedig a hagyományos előadó-befogadó-előadó befogadóra, igen, mert igen. valahol a szívükben meg, megrezdül valami, ami azt mondja, hogy hát én itt otthon vagyok. Most ezért te még jócskán tovább mentél, mert a szól csak egy egész röviden említsük meg, mert ez már szinte még távolabbinak tűnik a tanuló tanulószervezetek társasága. társasága, vagy uh -huh. gondolata, hogy a még egy amerikai egyetemről indult el, és hát mégis ezt egészen tudományos alapokon, és mégis ez a fajta spirituális fölismerés nyíltam benne van. Abszolút valószínű, nyíltan ki nem mondva, de, de a, a, a, a, tehát, hogy a kelet és a nyugat. Tehát az számomra az izgalmas, hogy így van, aki a keleti böl, bölcsőben ringatta a tudatosságát, az úgy tűnik, hogy a, elsősorban a vallási spirituális hagyományból nőtt ki. És a nyugatinál azért ez az elmúlt száz évnek a tudományos megközelítése, meg talán az előttelévő háromszázat se dobjuk ki az ablakon, bár manapság ugye Newtoni és régi és eldobandó, de hogy az önálló gondolkodást a mentális képességünk, ugye itt talán úgy mondjátok, hogy a manasznak, egy nagyon kicsi szólt, kifinomult, kollektív, tömeges megvalósítása zajlott le. És itt az az izgalmas, hogy például a tanulszervezettársaság az egy MIT, Abszolút nagy hogy A Message, a Messers egy műszaki egyetem. Abszolút. A legnagyobb a elővesen. Így, Így, Így van. Keretei között alakult ki, mert úgy azt érezték, hogy nagy rendszerek vannak. És a szervezet is egy rendszer, a világ is egy rendszer, és a világ nagyon erősen változott már a 70-es évektől mit csináljunk, a szervezetek, hogy alakuljanak, hogy változanak? És pontosan, amit említettél, az egy forrásból történő utasításos rendszer nyilván nem működik már, és felismerték, hogy a rendszer elemei szoros és szerves és dinamikus kölcsönhatás. ez pedig vannak. a, főleg a védikus tanításnak ez a, ez a kinduló pontja, Na, hogy vagyunk, minden igen. egy rendszer, és még Istent is ebbe, ebbe, még ha belőle árad ez a rendszer, akkor, akkor is, is egy ilyen energetikai kölcsönhatásban. Igen, van. tehát ez, ez, egy, ez egy egész különleges hozzáállást kíván meg az embertől. Gyakorlatilag ez egy akár Ugye blaszfémiának is tekinthető gondolat, hogy itt egy közös teremtésben vagyunk, hogy ez a divatos angol kifejezés, hogy co-creation van. De hogy pontosan emiatt, a dinamika miatt van egy folyamatos kölcsönhatás, tehát annak a felismerése, hogy én és ő és mi, hát ez egy nagyon fontos lépés volt. <Sessz> Önök az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Rúzs még van néhány percünk, addig, amíg a következő műsorra részre rá nem térünk, és szeretném, hogyha néhány szót azért Indiáról is beszélnél. És... Igen, mert végül eljutottam. El 80-as években nem, 90-es években nem. De a dialógus Mert abból a dialógusból, ami az MIT-on kialakult, abból kinőtt egy csoport, amelyik ilyen nagyon... Ez ugyanaz, mind a Szepes nénéknél, amit mondtam. A folyamatos kutakodás, megújulás, keresés. Senki nem fizette, senki nem küldött. Semmilyen nagy minisztériumnak a megbízására nem mentem. Egyszerűen 8-10 éven át összejött körülbelül 20-30 40 ember azért, hogy egy hétig együtt, gondolkozzék. És a kiinduló pont az volt, hogy a nagy rendszereket megértsük, és talán változtassuk is. Na, így volt egy ilyen beszélgetéssorozat, egy hetes dialógus Bombay mellett 2000-ben, úgyhogy végül eljutottam Indiába. Igen, hát érdekes egy élmény volt. Ez, ez volt az első, ugye a belecsöppenni a sötét éjszakába, éjjel egy óra, két óra körül, nem mondom, hogy nem volt kultúrsok, annak ellenére ugye hogy a televízió hatására, és ha belegonok milyen lehetett ez más száz évvel ezelőtt, amikor nem voltunk folyamatosan, ugye kép-vizuális kapcsolatban, az egész más lehetett valószínű. De aztán a dialogus után, ami egy csodálatos, nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt, voltak benne amerikaiak, magyarok, dél-afrikaiak, indiaiak, tehát sok nemzetiségű, Utána több minden volt, nem mondom, hogy minden jó élmény volt, én nagyon fárasztó. Az én személyes tapasztalatom az, hogy Istenem, hát nyilván egy ilyen országban asramok nélkül nem is lehet élni, uh -huh. mert muszáj visszavonulni néha, mert annyira sűrű, intenzív és, és, és erős az, ami a hétköznapokban van. Így aztán egyszer egy nagy levegőt vettünk, valaki ajánlotta, hogy menjünk el egy Krisnamurti központba. Nem volt vonzásom, hogy én egy ilyen hagyományos indiai guru által vezetett asromba menjek. De ennek nagyon megérültem. Ez ott volt a gangeszpartján, Benáres mellett, közvetlen. De pont ott, ahol szinte, ahonnan majd uh, Leberes Zoltánt fogjuk hallani, tehát vissza is vezettél minket ide? Vissza is Többbenetes volt a gangeszpartján, ücsörögni, és pienni, és senki nem zavart, és elvonultam, és néha néztem egy David Bom Krishna Murti DVD-t, vagy videót, vagy olvasgattam, vagy semmit nem csináltam, csak átgyalogoltunk a kis palukon keresztül szanádba, Hajnalban nyilván kötelezően a gangeszen sétáltunk megnéztük a halott égetést. Volt ennek, ennek viszont volt egy olyan, olyan kiterjedő lélek, szóval olyan, olyan, olyan megnyugvó, kiterjedő állapot, ami, ami, ami vágyom is vissza, de most épp nem bírok. Köszönjük szépen! Az édes indiában mai vendégünk Ruzsa Ágata volt, remélem, hogy látjuk őt máskor is. Viszont... Látásra. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt lehet. És mi pedig egy kis zene után, amiben, egy, mint említettem, egy ilyen fúziós zenét fognak hallani, egy tradicionális bengáli éneket, amelyik a Gangesről szól, egy ilyen, hát ilyen indiai jazzes kap. Ö, Áttér el. Ebből inkább az indiai az erősebb, mint a, a jazzes, és utána pedig Leveles Zoltán fogják hallani, akivel a telefonon néhány nappal ezelőtt beszéltem, és éppen a Ganges partján át, valószínűleg nem messze a alól rözsá ágata is volt. संसन संसन पुरबा चले डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा दोनों साथ चले जहां सागर का हो से अरे हम तुम दोनों साथ चले जहां सागर का मिलन हो नदियां से झूम उठे pe <Sessizia>, jiyara mora chalak chalak kare re are sansana sanpurva chale dole mera rani dole mera manwa dole mera manwa rani dole mera manwa अरे ना छूटे ये बंधन मेरा ना तू मैं हर जाई हां रे अरे ना छूटे ये बंधन मेरा ना तू मैं हर जाई हां रे झूम उठे जिया रामरा ऐ झूम उठे जिया रामरा झूम उठे जिया रामरा छलक छलक करे रे अर सन सना सन चले डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा ए डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा Zoltán, Indiából, Varanassziból a Ganges partjára. Most éppen Dargyilingből tartunk Brindában felé, és Varanassi az nagyjából félúton van a két helység között, és hajnalban leszálltunk a vonatról, és uh, itt töltjük a nappat, és utána egy éjjelű vonattal megyünk tovább. Egyébként a Gangesz partján vagyok, a, a fő gátán, a gátszent fürdőhely. Egyébként még Varanácit szeretném azért nagyjából leírni, hogy hol található, A Delhi és Kalkutta között félúton, tehát Észak-Indiának a közepén. És Varanáci egy nagyon híres hely, ugyanis már említi a Rámajána, említi a Mahábarata, a Puránák, sőt még a Bágavat a Purána is, vagyis hát a simat Bágavatam is említést tesz Varanáciról. Persze akkor nem a Varanáci nevet használja még, hanem a Kási vagyis az ősi nevét ennek a településnek. Kási az azt jelenti, hogy fényvárosa, vagy világosságvárosa. Aztán később ragadt rá ez a név, hogy Varanászi. A Varanászi pedig két folyónak a neve itt a környéken. Az egyik a Varuna, a másik pedig az Ási. És így képződött a Varanási név. Mindkét folyó elemlik a Gangesban. Itt Varanásziban a, a, a Ganges az azért... És egy nagyon fontos hely, nem csak azért, mert a Ganges partján fekszik Baranátig, hanem azért van jelentős szerepe itt a Gangesnek, mert itt északi irányba folyik a Ganges, és ez két helyen fordul elő. Indiában. Az egyik az Varanács, a másik pedig Gangos. Hát, ugye, akkor hát, a Forduló vagy egy kanyar van a nem? No? Hát Igen, a, a folyó az ugye mindig kanyarokba törekszik a, a medrében a szorkolata felé. És, Mert ugye, itt, bocsánat csak, hogy a igen, jobban el tudjuk képzelni, ugye a Ganges az normálisan nyugatról folyik keresztel, nem? Igen. És itt egy nagy kanyar lesz, és valahogy olyan éjszak irányba folyik, ami pedig nagyon szerencsésnek tekintendő. Na most itt a 81 gát mellett végig csónakázva, ami azért egy kétórás útcsónakkal. Az ember azt látja, hogy végig szent fürdőt a. ide érkező zarándokok. És hát én a, a főhaló tégető gátnál, hát van azon kívül egy másik is a Harisanragát, a főhaló tégető gát pedig a Manukarnika gát. Hát itt olyan nagy üzemben folyik a, a hangvasztás, hogy az ember el se hinné, ha nem látná. Ugyanis a, a azok a, törekednek arra, hogy valami.. A, jelentős szent helyen hangoszták el a szeretteiknek a földi maradványait, és hát van az egy ilyen hely, hát naponta több száz halottat is elégetnek itt a, a Manukarni szagátnál, és hát ez önmagában egy nagyon komoly tanítás, amikor az ember ott egy picit leül, és látja az 5 percenként érkező halottakat. És egy kis menet előzi meg a tulajdonképpen egy rögtönzött hordágyan érkező halottakat, és az ember azt hinné, hogy inkább egy valamilyen ünnepi menetünk sem, hogy játszmenet volna. Hangosan éneklik, hogy rám rám hé", Vagyis hát a szabadó valami olyasmit jelentene ez, hogy Isten az igazság. Utána megfűröztik még egyszer utoljára gangezve a halottak, aztán kicsit kiteszik Száradig és utána megegyeznek a, a halott kimérik a fát, megrakják a mágiát, ráteszik a halottat és alágyűjtanak, és egy másfél-két óra alatt hamuvá lesz a, oly értékesnek vélt emberi test. És hát van úgy, hogy egyszerre 20-25 halottig, és az ember csak néz, és uh, tudja azt, hogy ezek a... Halottak, akiknek a földi éppen most uh, hamvadnak el. Azok még lehet, hogy ma reggel beszéltek és jártak. Ugyanis az van, hogyha itt valaki meghal, akkor néhány órán belül már a, a, a az idehozzák a folyópartra ha és hamvasztják. Persze olyan is előfordul, hogy uh, sok száz kilométerről szállítják ide a halottat, mint egy uh, utolsó áldozatként megadják a lehetőséget a halottnak hogy egy utolsó jámból testet, egy utolsó áldozatot mutathasson be a Szent Folyó partján. Amit lehet hallani, ja. az, az most is ez. Nem, nem, most nem ahol tégedünk vagyok, hanem a főgátnál, a mély a Gátnál vagyok, hm. és e, itt a zarándokok. A fürdő után kiültek, és énekelnek egy 15-20 fős csoport mellett tulajdonképpen, akik énekelnek. De azért úgy kell elképzelni, hogy én most Maranászkinak a, a jellegzetes lépcsős gátjain ülesz, és akár jobbra nézek, akár balra nézek, hatalmas tömeget fürödnek éppen a, a Ganges-ban, merítkeznek alá. Tudni kell, hogy ez egy ridítus, amikor is a Ganges-szent vízével, elmossák, lemossák magukról a, a bánatot, tiszteletüket fejezik ki a folyó előtt, és hát a Ganges az jelképesen összeköti a, a három világot, hiszen a lelki világból érkezik, a, az o hit világ szerint, végig folyik a középvilágon, és aztán tovább ereszkedik. és ö, tulajdonképpen a Ganges egy kapocs a lelki világ felé, mint egy antenna, ö, végig, végig ereszkedik a, a, a Himalájától, egészen a bengáli öbbőlig. És amikor a, a gyakorló hívek ide megérkeznek, akkor szemmel látható az átfelelműltség, és sokan nyilvánvalóan életünkben csak egyszer tudnak eljutni ide, és ezért is... Értékelik annyira a lehetőséget. Beszéltünk a halottakról, és hát azért az életnek más oldala is van, és nemrég te Dél-Indiában voltál egy esküvön, ha jól tudom. Hát igen, ezek a nagy mérföldkövek az emberi életben. És hát szó szerint nagy mérföldkőnek miért tekintik a házasságkötést Indiában, különösen Dél-Indiában, ahol, ha szabad, azt mondanom, tradicionálisabbak az emberek. Bár ez egy nagyon érzékeny kérdés, hiszen a Észak és a, a Dél-Inditek között van egy finom kis ellentét. Éppen egy kisebb politikai zavargás is támadt ebből a hetekben, ugyanis az észak-Indiaiak a Dél-Indiában, egész konkrétan Maharasrába, bombaiba igyekeznek a jobb élet reményében, és hát elveszik a kenyeret a helyréliektől. Úgyhogy óvatos vagyok, amikor azt mondom, hogy a déliek azok tradicionálisabbak, de hát ugyanakkor mégis tény, hogy sokkal kevesebb ideig volt, most nem a légázás alatt délindulja. A Madrasban voltunk hivatalosak egy lakodalomra. Madras állam fővárosa, ma már Chennai A kamionadó pedig délindia keleti csücske. A... Ez a tengerparton van? Igen, a Bengáli-öböl partján, ami majdhogy nem már az Indiai-óceán igazából. És uh, egy Magyarországon dolgozó házaspárnak a, a lányátnak a lakodalmára voltunk hivatalosak. És uh, hát a háromnapos lakodalom alkalmával volt időnk elgondolkodni azon, hogy mekkora különbség van azért még Európa és India között, a, legalábbis ami a tradíció megőrzését illeti. Hát egyértelműen az szülődött le bennem, hogy a, a Indiában a házasság az egy áldozat, az egy valóban életre szóló fogadalom. Egy olyan áldozat, amit, amit a fiatalok a szülőknek mutatnak be, Isten előtt mutatják be, az egész család előtt mutatják be. És egy életre szóló áldozat, amikor vállalják azt, hogy tényleg nem nagy szavakat és közhelyeket szeretnék uh, kufogatni, de, de vállalják egy életen át a jóban-robban való tartozást És hát a, a maga a feltartásban is tapasztalható ez a, a, a rendkívül sokat mondó ritus, ugyanis leborul a mennyasszony a, a férjelőtt, aztán a férje leborul a család előtt, aztán mindketten leborulnak az oltár előtt, és azért ez egy nagyon szép uh, szokás, hogy felajánlják magukat a fiatalok. És egyáltalán nem a saját élvezetükről szól, hanem, hanem inkább áldozat a családvállalás, a házasság. Ez a három nap hol telik el? Mondhatnám, ugye mi arra gondolunk, hogy három nap dínom, Dánom követi az, az esküvőt, de tulajdonképpen e, mi történik ezzel a három nap alatt? Gyakorlatilag itt nem az esküvőt követi a három nap dínom dánom hanem maga az esküvőt e, zajlik három napon át. Tehát reggel este vannak a szertartások, tehát van olyan szertartás, ami 5-6 órás, és a fiataloknak bizony ezt végig kell ülniük, végig kell csinálniuk, közben etedgetik őket, akkor van olyan szertartás, amikor a fiatalokat Istennek tekintik, idézőjelben, de Isten képviselőjének, hogy fontosabban fogalmazzak, és akkor ajánlanak fel nekik virágot, megmossák a lábukat, aztán ők megmossák az anyós lábát, vagyis hát a férje az anyós lábát. A családi visszajöknek ez talán sok tekintetben elejét is vesző, hogyha valaki így indul neki, nem? Igen, igen. És ami a illeti, hát szerint attól is függ persze, hogy milyen tehetős a család. Mi egy tehetős családnak a, a, a lakodalmán voltunk. Egy, egy nagy komplexumot béreltek, 3-400 fős helységet, ahol templom is volt. Úgyhogy volt a szertartásnak része, a templom előtt zajló, de egyébként meg a nagy része az nyilvánosság előtt egy rögtönzött szűzoltárnál, Hát volt azért dínomdánom is, amikor táncoltak, de ez csak egy fél óráig tartott. De Ami még érdekes, hogy, hogy például az evés. Ugye, hát hogyha az ember reggel este ott van és hosszú órákon át, akkor nyilván az azt jelenti, hogy a reggel és a vacsora közösen történik. És viszont itt szemben a, az európai lakodalmakkal, itt egy sokadrangú dolog az étkezés. Tehát az, az ember hát, szent volt nálam, mi esetünk van a második emeleten a, a berendezve a a konyha, és bármikor felmehetett az ember, tehát a feltartás közepén, és akkor egy fél órát eltöltött fönn, és nagyon egyszerűen banánlevélen volt feltállalva az étel, ami nagyon egyszerű volt, de nagyon finom és minőségi, csak 3-4 fogás, és az ember megette, aztán visszament a ceremóniára. És abszolút nem téma az, hogy most milyen volt, a, az, milyen volt az étel. Ez, ez a legkevésbé fontos alakodalmam, Sokkal a hogy az ember részt vegye magán a szeltartáson és a jó kívánságaival segítse a fiatalokat. a Majd továra number A nombor, The number a Amint hallották ezen a ponton, hirtelen megszakadt a beszélgetésünk, mert Zolinak lemerült a gangesz partján a telefonja, és két nap múlva most sikerült egy internetes kapcsolaton keresztül fölhívni volt, és most már nem is varanassziban van, hanem egy másik helyen, ami azért olyan nagyon messze onnan nincsen. Halló Zoltán, itt vagy? Igen, itt vagyok, Brindában kellős Brindában. Brindávon? Gondoltam, hogy fejezzük be a beszélgetésünket, és nem maradjon olyan lezáratlan. Tényleg váratlanul szakadt meg a vonal, és nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk befejezni a beszélgetést. Na, éppen a napidalomról, a, a háronapos napidalomról beszélgettünk, és még annyit szerettem volna hogy ha megbeszéltük a, a, az öröm apával, Uh, hogy el fogadjuk a felüldött országban, a Negyedországban, a Tűzödrében, Szegecskübelével találkozunk, és uh, végig fogjuk küldeni a képeket, és egy nyilvános előadás cselekvén belül a szegecskübelű visszakert majd, mert fogják magyarázni, hogy miért a, a szegecskés és a, a, az eseményeknek a térképesség. kicsit kicsit mint egyménapos, folyamatos utazás után um, szűrten minden egyet szakmányzatottam maximum egy-két a voltam egy helyen és keresztül kassóztáltam az egész ígyát és sokszor között élmételt meg és um, hát az egész a csúcsát, így a módra amikor visszajöttem a otthonom volna a, igazából a Hindúk Jeruzsálemek megszállja, és is kokozor szemzónak a Zindávamból, ez már mentett, jó tájszor, hiszen tovább 5-5 fejelentkeztem Most éppen a októberi karkig Zarándokzónak végezte lejárunk, és nem a Zarándokok 10 ezerük gondolnak is végig a és a falásztagom is, és a hogy a kárkó templomot keresztül fel, 1000-ban 1000-ban 1000-ben 1000 a 1000 a 1000-ben 1000-ben 1000-ben 1000 Azért érdekes, különösen számomra különös, mint gyűjtötták, hogy az emberek fogtak játszani és csinálni, és szeretek is a felemúltat, a, fele, a minkba, az minkba, És aztán most a felemúltat, a gyűjtöttük a ma és gyűjtöttük a a a egy különböző szervejére a 40-es akik a világ minden részéről érteztek. Belejött a Tél-Amerikák, Tórjágiács, a nagyon És hát én nem is, amit amikor egy nagyon aztán most egy kettünkból az Indáronba, amikor is előre látta a a baj? Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? is a baj? Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? Mi a akkor már a piacimaharács dologanajának, a piacimaharács dologanak készen nenni. Szeretet az IH rendezvényk átpak. Úgyhogy igazából földrajzi van egy Magyarországól, de jellemben a kis marat a kliában. Köszönjük szépen, neked jó tovább útat kívánunk, és egy hét múlva pedig kíváncsian hallgatjuk, hogy bízdünk aráznak a magyarországi látogatása, hogyan sikerült. Köszönöm szépen a hívást, és örülhet, hogy félettem.